Avui som a 22 de desembre, data assenyalada per aquells o aquelles que espereu que us la loteria. No sabem si el que ens esteu escoltant us ha tocar la loteria o no, el que sí us podem dir és que avui és l'últim programa abans de Nadal, per tant felicitar-vos i desitjar-vos un bon Nadal a tots els que ens esteu escoltant o ens seguiu diàriament. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Avui dimecres, dia de Tartúlia, des del 91.6 de la FM, això és tot un poble qui et parla i acompanya en Jordi García.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 Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de, tal i com us dèiem, les coses a vegades es fan realitat, la clínica Coroleu manté el concert amb el CatSalut. La titular del jutjat del contenciós administratiu número 7 de Barcelona obliga al Servei Català de la Salut, CatSalut, a rectificar i a prorrogar el concert més enllà del 31 de desembre amb la clínica Coroleu de Sant Andreu. La decisió de la jutgesa de suspendre de manera cautelar la resolució del 28 de juliol de 2010 del CatSalut es basa en els greus irreparables perjudicis que provocaria la resolució del contracte amb la clínica, els treballadors i pacients. El procés judicial obert per esbrinar si s'han comès irregularitats en la facturació de la clínica continua obert. La jutgesa no en fa cap valoració i se centra en el recurs interposat per la CGT. Detenen tres persones amb 25 quilos de cocaïna en un control d'alcoholèmia. La Guàrdia Urbana ha detingut tres persones amb 25 kg de cocaïna al seu cotxe. El vehicle havia estat aturat en un control d'alcoholèmia a Sant Andreu. Segons explica la Guàrdia Urbana, en un comunicat, els agents van aturar el vehicle en veure el nerviosisme dels ocupants davant el control policial. Després d'identificar-los, la patrulla va comprovar que el conductor ja havia estat detingut en una altra ocasió, acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Enregistrar el vehicle, els agents van trobar una, en una maleta amb dues bosses que contenien pols blanc, i quan van fer el test de drogues van comprovar, van comprovar que es tractava de cocaïna. En concret, 25 kg, que un cop al mercat negre hauria assolit un valor d'uns 2 milions d'euros. I hem de dir que l'Ajuntament començarà a enderrocar, abans de final d'any, una nova bateria de cases barates. Construïdes a principis del segle XX per dotar d'un sostre a la immigració que aleshores aterrava a Barcelona, les cases barates són avui un grup de 784 habitatges, de planta baixa i poc més de 40 metres quadrats de superfície que presenten múltiples i variades carències. El projecte del consistori pretén tirar-les a terra de manera progressiva i substituir-les per 915 pisos nous que es destinaran majoritàriament a rellotjar els afectats. A hores d'ara, el pla ha tancat, la segona de les cinc fases en què està estructurat. Doncs ja ho sabeu, nosaltres anem avançant algunes de les notícies que evidentment eh, doncs tancaran a, a aquest, a aquest any. I ara ens en anem a conèixer un tema que parla d'educació, de, eh, doncs perquè la protesta d'educació encara es realitza encara aquests dies degut als barracons. Membres de les AMPA de quatre de les vuit escoles de Barcelona que fan classe des de fa uns anys en barracons van manifestar-se dimarts davant del Departament d'Educació per reclamar solucions a les seves reivindicacions. Les protestes tenen com a anex a comú la reclamació de l'inici de la construcció dels centres. I Jo de dir que hi ha més efectius per les tasques de neteja i per al suport al comerç aquest Nadal. El dispositiu de Nadal del 2010, dissenyat per l'Ajuntament, posa especial èmfasi en la neteja de la ciutat el suport al comerciant i la promoció del transport públic majoritàriament. Així, està previst que 35 persones que han de dur a terme tasques en benefici de la comunitat facin feina d'informadors o bé de gestió de cues a les zones més concorregudes de la ciutat i que reparteixi per les botigues un díptic informatiu sobre l'element d'ambulant i legal. Molt bé, i si també si les tasques de neteja es porten a terme, també es porten a terme el tema de la seguretat, i és que patrulles mixtes d'urbans i Mossos reforçaran la seguretat aquest Nadal. Vuit patrulles mixtes de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra patrullaran conjuntament per reforçar la seguretat en els grans eixos comercials de Sant Andreu durant aquesta campanya de Nadal. El patrullatge amics entre els dos cossos policials, inèdits fins ara a Sant Andreu, és la principal novetat del tradicional pla de seguretat dissenyat per l'Ajuntament i Interior per prevenir i reduir els fets delictius de la ciutat entre els mesos nadalencs de desembre i gener, en els quals la gran afluència dels ciutadans als càrrecs facilita el repunt dels petits robatoris. La crisi, a més, encara podria fer augmentar els futurs d'aquest any. Molt bé, i també hem de dir que TMB, Transports Metropolitans,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 Transports Metropolitans de Barcelona prepara l'estrena de dues línies per a principis del 2011. Una d'elles uniria a Zona Universitària i Fabra i Puig per la Ronda del Mig, imitant el recorregut del 74. I un home ha estat detingut acusat de maltractar la seva dona i el seu fill a Sant Andreu. La Guàrdia Urbana ha detingut un vell de Sant Andreu acusat de maltractar la seva dona i el seu fill menor d'edat, després que el noi denunciés que rebia agressions i amenaces contínues per part del seu pare. Segons la Guàrdia Urbana, el jove de 14 anys va anar dijous als serveis territorials de Sant Andreu per demanar protecció. Per corroborar la denúncia, els agents el van acompanyar fins a la fleca on treballa la seva mare i també va identificar el seu marit com l'autor d'aquests maltractaments. L'home va ser detingut una mica després en una comissaria dels Mossos, on van aposar la denúncia per altres qüestions, acusat de maltractes dins l'àmbit familiar. I hem dedica que la regidora Gemma Montbrú assisteix a la presa de possessió de la nova junta de la Jarra Azul a la Trinitat Vella. L'entitat, fundada fa 11 anys i impulsada fins ara per la que ha estat la seva primera junta, ha estat la principal dinamitzadora cultural de la Trinitat Vella. Divendres passat, la regidora del districte de Sant Andreu, Gemma Montbrú, va assistir a la presa de possessió de la nova junta de l'entitat, la Jarra Azul, fundada fa 11 anys. És la principal dinamitzadora cultural de la Trinitat Vella. I parlem ara dels Consells Veïnals del Districte. Durant aquest mes de desembre, tots els Consells Veïnals del Districte, Baró de Viver, Bon Pastor, Congrés Indians, Naves, Sagrera, Sant Andreu de Palomar i Trinitat Vella celebraran reunions participatives. El Consell Veïnal és un espai semestral de participació per proposar, proposar analitzar, debatre i fer el seguiment de les principals actuacions municipals al teu barri. Les sessions són obertes a tothom. Hi ha Consell del barri de Trinitat Vella aquesta tarda a les 7, al Centre Cívic de la Trinitat Vella, que es troba al carrer Foradada número 36. I acabarem el nostre repàs a algunes de les informacions que ens afecten avui en aquest programa, parlant de les millores en el procés de subvencions per l'any 2011. De cara al proper any 2011, l'Ajuntament de Barcelona ha introduït una sèrie de millores en el procés de subvencions que afecten la convocatòria general per la realització d'activitats i serveis de districte i ciutat. Aquestes millores pretenen simplificar l'entrega de documentació en el moment de la, de la sol·licitud i escurçar els terminis d'atorgament de les subvencions. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè avui és dimecres, tal com us haiem, començar aquest programa i els dimecres doncs, tenim temps de tertuliar amb tota la gent que ens acompanya avui aquí en, en aquest estudi, que no és poca. Per tant doncs aquí una estona uh, parlarem amb ells, ara fem una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit mai no és prou tard, tard, tard, tard. per molt que arribi tard tard, tard. sempre hi esperança sota el seu Un temps d'arribar un temps per partir és per sembrar, que arribi tard, ta, ta. Sempre hi haurà una esperança sota el cel. Temps de combats i temps per l'amor. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs un programa que no podríem fer sense l'ajuda d'en Xavi i Alvarez, que tenim a la part tècnica. Amb qual cosa, doncs ara ja dono pas a la Mireia perquè ens presenti els nostres convidats, els nostres contartulians d'avui. Avui tenim més contartulians que mai, tot i la falta d'en Juan José Moro i Gaudent Sastre. A desitgem des d'aquí un bon Nadal. Coneguem els contartulians d'avui. Joan Francesc Albarracín, director i presentador del programa Dos i Recomanada. Bon dia. Mònica Estival i Marc Jiménez, amb pràctiques que ens arriben de l'Institut Príncep de Viana. Maribel Rubio, tècnica d'aquesta casa. Hola, bon dia. I a mi mateixa, Mireia Guti, presentadora d'aquest programa. Molt bé, Mireia, moltíssimes gràcies. Ara, el que... bé, ja que, ja que som en aquestes dades, el que podríem fer és parlar del Nadal. Uh, a vosaltres, què, què us sembla? És més tradició, més consumisme? Mm, clar, perquè el que és una tradició s'ha convertit en consumisme o... O com ho veus? A mi? Sí. A mi? Bueno. A veure, el Nadal. El Nadal és la festa, diríem, la més uh, important d'una certa manera de veure el món, que és la religió uh, cristiana, catòlica, ben dit, o, i també protestants. No? Però, evidentment, el, el sentit religiós, des d'unes dècades cap aquí, ha anat de capa caiguda. Mm. Avui en dia, el Nadal, uh, jo diria que un si, si haguéssim de fer un percentatge seria 80% consumisme, eh, comerç i fets lúdics i 20% sentit religiós. Sempre hi haurà persones que no, que són realment creients i, i, i, el, seu, i el, seu, el seu personal percentatge serà l'inversa, però eh, en general jo crec que és més consumisme que no, que no cap altra cosa. El que sí que hem de dir és que la, el que és el 24 de desembre hi ha la misa del, del Gai uh -huh. i que les esglésies són plenes, no? sempre de gent, no? o sigui que el sentit religiós no continua latent, suposo. Sí. No, sabria, no sabria què dir-te perquè fa gairebé 13 o 14 anys que no vaig a la missa gaire, uh -huh. no sé. em sembla, a mi em sembla que no que no, no són gaire que no amb, bé, és que no estiguis en pecat mortal eh? no ho sé, no ho sé jo només et dic que al meu poble uh, fixa't el que perdura la tradició que la missa del Gall normalment és a les 12 de la nit mm. pues al meu poble fan a la fan a les 8 i mitja perquè la gent pugui anar a sopar o sigui, a sopar també és important sí clar. Però bueno, jo estic d'acord amb el Francesc que bueno, el Nadal és més consumisme. Animo mm. a la gent a declarar-se amb vaga de Nadal, doncs per la consumir. La mare i la, Mar la Mònica també tenen alguna cosa a dir al respecte, oi? Bueno, suposo que es deu veure molt diferent si li preguntes... Ah, possiblement li preguntes a un adult que si li preguntes a un nen. Uh -huh. o sigui el nen viu al Nadal i quans més regals millor. Uh -huh. Veu un catàleg amb milers de joguines i les voldria totes. I clar que és consumisme. Però perquè és el que se'ns ha inculcat des de sempre, o sigui, és el Nadal, és temps de regals, és temps de... Ah. Sí, sí. Sí. I la Mireia, que ens explica? Jo crec que també s'ha convertit en consumisme, que és, per exemple, molt més maco fer un regal en qualsevol data, o en el que sigui, que dius, veus alguna alguna botiga i te'n recordes d'aquesta persona i decideixes fer-li un regal, que no digui, en aquesta data clavada he de fer un regal per obligació jo crec que és molt Perfect. més maco estic amb tu, vaja el 100% de raó ho tens uh -huh. deixeu-me dir una cosa sí. uh, parlo des del, del més absolut agnosticisme eh? però uh -huh. perquè, a veure, jo em defineixo així per tant jo diria que si els catòlics els cristians que creuen amb la seva religió uh -huh. volen celebrar aquesta data tan important dintre de la seva litúrgia anual doncs uh -huh. evidentment ho poden fer, i ho han de fer, perquè hi creuen. Ara, jo el que diria és que, home, que se n'assaboressin del dia que va néixer Jesús, ah. perquè està històricament comprovat que Jesús no va néixer el 25 de desembre. Uh -huh. I si la verge doncs... és verge, també. Ah, sí, bueno, això, aquesta és una altra. Però vull dir, a veure, si tu celebres l'aniversari d'una persona, el celebres justament el dia que va néixer, no tres setmanes després. Doncs, home, si està... De, uh, està comprovat històricament que Jesús no va néixer el 25 de desembre doncs home, modifiqueu les coses ei, ho dic, insisteixo és mm -hmm. el més absolut agnosticisme eh? que ver, és que suposo que s'ha deixat el 25 de, de desembre com a tradició sí. Sí, sí. Ah, sí. sí, sí doncs abans uh, de començar el, el programa d'avui parlàvem de pirateria durant aquestes festes la, la pirateria, això de comprar un CD i després anar-nos passant uns als altres i que hi hagi una persona que em faci més d'una còpia, això, això es, pot, es pot legalment fer o, o no? Això, la Maribel, digues... El... Home, jo penso que això és legal. Si una, una persona que es compra un CD a qualsevol centre comercial, Qualsevol tenda especialitzada es pot comprar. Ah. Es, es comprar aquest, aquest CD i el deixar a qualsevol persona. Això és, veure, és legal. Uh -huh. o sigui, no, no hi ha cap inconvenient en que oh, aquesta persona ho faci. Només faltaria que ja ens penalitzessin per això, també. Em uh -huh. sembla que això és una, eh, entre, comi, entre comilles, eh, caza de brujes pel consumidor de uh -huh. música, de llibres i, i de pel·lícules sembla que aquesta llei, afortunadament, que pel que, que m'ha dit el meu company francès, no s'ha aprovat avui, mm. doncs estem de sort, espero que això continuï, perquè mm. sembla que és un robo no la gent que consumeix cultura, que se suposa que han de consumir cultura, que la cultura eh, fa més gran un, un poble, una societat, i encara hauran de pagar més de la, del compte. Bueno, aquesta és la meva opinió. Ja, entenc que quan es fa un disc o un llibre hi ha moltes persones de darrere però entenc de sobres que amb, amb el que es paga per cada còpia legal eh, és suficient per poder que tots eh, les persones que hi col·laboren subri, puguin viure d'això. després entraria el tema dels preus mm, perquè alguna... poden ser excessius en algun cas mm. Mm. Home, des del punt de vista... A veure, els artistes, els, els, els músics, els actors, tota aquesta gent, a veure, hi ha, hi ha de tot. Hi ha que, com nosaltres, a prou feines arriben a final de mes i hi ha que tenen mencions a Miami. Bé, clar, hi ha de tot. Clar, què, què, ha, què, ha, què val? Què ha de valdre un, un CD de música? clar jo no sé, uh -huh. perquè jo ni... ni ni n'he fet, ni, ni sé com funciona això, però el que sí està clar és que la gent de la cultura han de viure d'això d'això, vaja, no de, crec que ningú els no crec que ningú pugui dubtar-ho, ara això de la pirateria és clar, és que últimament hi ha hagut un invent que és d'un internet mm. i això capgira totes les coses d'una manera brutal, perquè abans jo me recordo quan no hi havia internet, que per piratejar anem a dir per piratejar havies d'anar amb el teu caset uh -huh. perquè clar no hi havia ni ordenadors amb disc dur ni aquestes coses tan sofisticades d'ara havies d'anar amb un caset i fer la còpia no? uh -huh. esclar, ara la, la pirateria està molt més a l'abast de tothom, uh -huh. fent quatre clics et pots baixar una pel·lícula i un CD uh -huh. per tant, clar és que posar posar tanques al camp ja no ho sé com, com es pot fer que jo crec que en comptes de penalitzar aquestes pràctiques, vull dir, si s'ha de beneficiar la gent de la seva feina, perquè és una feina, fer un sinó que s'haurien d'adaptar als nous mitjans i trobar altres feines i altres solucions per a poder obtindre aquests beneficis. Clar, és que, per exemple, al, al fil del que dius tu, hi ha, hi ha gent de la cultura que permet que la gent es baixi música que ells mateixos han fet perquè preveuen, és a dir, consideren que aquesta baixada, que alguns podrien dir il·legal, és com una inversió de futur. Per què? Perquè si aquestes cançons que s'han baixat resulta que agraden, és molt probable que tinguin més, entre cometes, bolos, això, a, més concerts. Això és el que va fer Radiohead, o sigui, eh, va venir un disc el va penjar a la seva pagina web i cadascú que el descarregava donava la seva voluntat. Després el va treure a les tendes i va guanyar. Estava al número 1 de les llistes. O sigui, uh -huh. Això jo no crec que el problema sigui internet descàrrega o no descàrrega Perquè, bueno, a la vista està. També l'Alaska, amb el seu grup Fangoria, va rebaixar que va ser molt criticada per això, va rebaixar el preu del seu CD de, pues, de, que normalment són 15-20 euros a 10. I ella deia que em va guanyar diners, també. O sigui, yeah. Jo Una cosa de dir, per fer un disc hi ha molta feina al darrere, pels mm. coneixements que, que, que jo tinc, hi ha, hi ha molta feina al darrere. Ara, tampoc és qüestió de que un, com tu has dit abans, que un visqui a Miami amb una mansió i el pobre tècnic o el que sigui, pues, mm, gairebé... Li doncs... pagui 800 euros. Clar, oh, clar okay. és que és això. Mm. Sí, sí. Doncs Mar, Mónica, com ho veieu això? Bueno, jo crec que és molt més fàcil estar a casa i baixar-se una cançó directament, ja que és gratis, que no la tenda i gastar-se 15 euros. I a vegades a mi mateix em passa que jo busco només una cançó d'aquell mateix artista, no, no vull el disc sencer. Uh -huh. I bueno, això és el que opino. Bueno, això és el que eh, als Estats Units fan, o sigui, és eh, promulgar la cultura del single. Tu pagues un dòlar, dos dòlars una cançó, perquè és veritat el que tu dius, a mi potser m'agrada aquesta cançó però no m'agrada tot el disc. I això, I això aquí no hi és. I és a les pàgines web d'internet de descarregada legal, que pots comprar-te una cançó, que costa pues, això, un, euro, un euro, dos. Però bueno, aquí a Espanya això encara costa, costa. Sí, jo, jo crec que el els joves suposo que és el, sigui com el sector de gent que més descarregues fa, però també o sigui, va molt relacionat amb això del preu, i el poder adquisitiu que tenim nosaltres. O sigui, jo possiblement no puc pagar 7 euros per anar a veure una pel·lícula al cine, però me la baixo i em puc veure cinc a casa gratis. O no puc gastar-me 16 euros amb cada CD si en vull 3, però me'ls puc baixar a internet gratis. I llavors, és molt més molt menys és accessible. I no, i m'heu que també la gent comprarà realment el que vulgui tenir original. Sí, si tu et fan d'algun grup o d'algun artista, tal compra. segur. O, si vols sentir 10 cds, jo no em gasto 260 euros per sentir 10 cds, perquè és que no, no els tinc, llavors. De totes maneres, jo crec que hauríem de distingir entre dues, dues maneres de, de baixar-se material de la xarxa. El que se'l baixa per ús propi, uh -huh. i el que se'l baixa per lucrar-se. Per fer un O sigui, jo, bàsicament distingiria aquests dos aspectes. El que se'l baixa per ús propi, és, jo, jo ho considero discutible, que això sigui il·legal. Ara, el que se'l baixa per revendre-ho al top manta, etc etcètera, etcètera, evidentment, eh, aquí sí que, que hi ha de caure el pes de la llei. I Mireia, què ens pots dir? Bueno, primer que amb això dels preus dels CDs jo he pensat en entrem en música punk, Vale, també han de pagar, paguen el mateix per crear el seu disc, paguen una, al tècnic, a tot, i a les caràtules a vegades li diu: no pagues més de 6 euros o 5 per este CD. Si ells poden guanyar diners entre els concerts i el que fan i pagar els tècnics i a tot per a que, amb aquests 7 euros jo crec que altres artistes també ho podrien fer. I també per mi entra en joc el que és el Creative Commons que venen a ser les llicències gratuïtes, que no pagues a les gai, però està... tens protecció legal perquè no s'ha demostrat que no es pugui. Uh -huh. I, per exemple, hi ha un artista que és Jou Crepúsculo, que a mi m'agrada molt, que és un artista de... que es basa en el Creative Commons, ha tret dos discos que et pots baixar a la web, també els ven, i fa concerts en... i ha guanyat dos premis de la Rock Deluxe i no sé sí. què més i l'altre no me'n recordo. No els músics, haurien no tots són iguals, però que els músics, els cineastres i tots haurien de pensar que no només han de guanyar-se la vida venent discos. O sigui, la seva feina és cantar, actuar, llavors que es guanyin també la, la vida per d'això. Per sí. sí. Perquè algú té, té algun interès de comprar algun disc per aquest Nadal, per aquestes festes, per regalar o per o, o, o propi. Mm. Ah, jo, jo el que volia ja me l'he comprat sí, sí, mira, sí, mira. Uh, i jo també uh, la setmana passada vaig anar a un centre comercial i vaig veure una compilació de música que m'interessava i, i la vaig comprar, per 15 euros uh -huh. va sortir bastant baratet de preu perquè el eren, meu va costar una mica més eh, són 4 CDs 4 bueno, bueno, CDs per 15 euros no, eh? que... no és que, a veure tampoc és un tipus de música en uh, uh -huh. fi la, les últimes novetats no, no, no. és música minoritària aquí, en aquest país eh? mm -hmm. molt bé doncs podem anar veient d'altres informacions de les que ens arriben amb nosaltres per exemple, podríem parlar d'això de l'home tingut acusat de maltractar la, la seva dona i el, i el seu fill aquí a Sant Andreu no? sembla que aquestes coses es, es donen més a fora però quan ens ho trobem aquí doncs és un tema d'aquells que cal agafar una mica amb pinces no? perquè de, de quina manera doncs s'ha produït aquesta, aquest, aquest maltractament com, com ho veus? No uh, no Maribel sé. Que, no sé mm. quines proves n'hi ha que el, pel que s'han dit que el nen ha anat i, i ho ha declarat mm -hmm. no. Sí. És molt uh, fort, el ho ha dit clarament, és bastant fort, però no em sorprèn les contínues uh, denúncies que n'hi ha per part de dones, de, o assassinats, millor dit, uh -huh. per part de la seva parella, doncs bueno, tampoc em sota gaire aquesta notícia. Fa poc vàrem veure com una dona uh, mmm, va matar el seu fill, el va, el va fer trossos i el va ficar en una maleta, o sigui que, Mm. Sí, salvatjades, mm, les que vulguis Amb aquestes mm. històries eh, jo ens estan fent ja que no et xopti res que no ni que faci res perquè clar, veure per la tele o escoltar -te per la ràdio que ja que et diuen una més i dius, bueno, vale Sortosament, cada vegada hi ha menys uh, menys recansa a, a exposar-ho públicament és a dir, que la, la, la dona o l'home, és igual hi ha més casos de dones que d'homes però bueno, és igual Qualsevol que pateixi uh, maltractaments, cada vegada hi ha menys restricció mm -hmm. intel·lectual o moral a l'hora d'exposar-ho, de, de denunciar-ho, vaja, en una paraula. Mm -hmm. I això és bo. Jo... Que, que tots els, tots els maltractadors han de, han de compareixer davant de la justícia, això mm -hmm. està clar. I si em permets, només un punt, punt més. Uh, qualsevol maltractador hauria de ser eh, vist per la societat i per la justícia, crec jo, com a maltractador no només del còjuge uh -huh. sinó dels fills tot i que no li hagi clavat cap bufetada uh -huh. és a dir dir d'una altra manera un fill, de 4, 5, 10 anys que vegi com un dels seus pares maltracta l'altre uh -huh. això hauria de ser considerat també un maltracte uh -huh. un maltracte psicològic gravíssim de manera que si aquell còjuge que perd, diríem o que, que se'n va a la presó mm. per, mal, per maltractar el seu cònjus, jo també hauria de, pen, de perdre crec jo, la pàtria potestat de la criatura, o criatures sí. crec jo mm -hmm. i més en aquest cas del jove de, de 14 Arriba, eh? anys que sí, ha estat podria. el que ha doncs, denunciat aquests fets no? i la Marc, que pots dir? -ho? No, jo deia que, o sigui, que el que a mi m'havia fet plantejarme aquesta notícia és fins a quin punt podrien haver arribat els fets que un nen de 14 anys pugui superar la por davant d'aquella situació o a entendre aquella situació de tal manera que vagi a la guàrdia urbana i digui a casa va estar passant el que està passant. Uh -huh. Sí, és com.: sí, perquè a vegades el, els menors doncs, tenen aquesta recança a, a, a comentar aquest tipus de, de fets i més quan passen a casa seva, no? Uh -huh. També doncs, hem de dir que el, el jove va anar dijous al, als serveis territorials de, de Sant Andreu per demanar protecció. O sigui, hem de, hem de, aquesta persona que ha maltractat, que l'hem de considerar? Malalta? Home, bueno, en principi delinqüent. Sí, en principi delinqüent. En principi delinqüent. Sí, en partit... de altra cosa. No, no, esclar, però en principi, si, si un és un maltractador, és un delinqüent. A part de delinqüent, a la millor pot ser que intel·lectualment estigui desequilibrat d'acord, molt bé una cosa no exclou l'altra però en principi ets un delinqüent a partir d'aquí, ja veurem què fem en principi, és un delinqüent i no podíem acabar el programa d'aquest any sense parlar de la Trinitat Vella i d'aquesta batuda que s'està fent aquests dies per intentar de... de Maintenir o, o, o intentar trobar una solució al tema de, de la drogadicció no? o sigui sabem que aquí havia barcino i sobretot a, a darrere del que és l'antiga presó de la Trinitat doncs hi ha, hi ha aquesta drogadicció i, no i bé, no. de moment el, el, el que són els mossuls d'esquadra estan seguint doncs, intentant donar voltes pel barri quan més millor però clar, els veïns ja estan fins al capdamunt i han sortit al carrer per manifestar la seva opinió i s'han fet sentir fins i tot a la, a la plaça de Sant Jaume mm, clar. aquest és un tema que també hem d'agafar amb pinces pel no? o sigui... que viu al costat d'on hi ha mm. aquest, <coughs> aquest tràfic de substàncies mm. prohibides evidentment que hi hagin més Mossos d'Esquadra i més eh, control policial evidentment això és una bona, una bona notícia però vist des des d'un punt de vista més, més en perspectiva, això és una mica a veure, Manteneu me el que diré eh? una mm. mica nyap mm -hmm. perquè els traficants marxaran d'aquí sí. i se n'aniran a un quilòmetre 300 metres més cap enllà és que de fet ja va passar perquè ja, doncs ja abans estaven a 9 barris i ara han vingut cap aquí Clar, és, que, és que això s'ha de el tema de la droga, noi, és que s'ha d'agafar de, de, de manera no de país i, i malauradament si quan se'n vagin d'aquí m'imagino um, que els veïns necessitaran de, de fer qualsevol acte mm. per, moren, per més que encara que diguin que no, que seguiran, que seguiran com han dit aquí, aquí també a la ràdio, jo crec que una vegada s'han vaigut d'aquí, mm. doncs deixaran de fer coses, que, però bon. Normalment sí. passa sempre aixins. La solució no, sé, no crec que no és aquesta, bueno. Bueno, Jo crec que el, el fet de que a les escoles d'aquí de, del barri sortin al carrer i trobin una seringa, una seringa al terra, doncs és un tema doncs, que això també em sobtallo. Vull que m'emportin a on han vist la seringa perquè jo vaig pel barri i encara no m'he trobat ninguna. m'agradaria mm. o sigui, que algú del barri, que sigui, que sigui, sigui del barri, Portia, on és, perquè tinc, també tinc amics que vivim per aquí i, i em comenten que el barri eh, era molt més perillos fa 5 6 anys que ara. I jo, amb això no vull dir que no han digut de fer res als, als, als, les persones que viuen aquí, però és que jo m'he passejat i no he trobat mai cap seringa. I, i, I a veure si me la trobés i, i la trobés al costat d'una escola i jo tingués un fill, clar, que, sí, que no m'agradaria que això el veiessin els meus fills, però mm. també hem de ser realistes, mm -hmm. una mica. Home, el Xavi Álvarez i jo hem pogut veure seringues pel terra i ja m'agullàs eh... Que si allà cau algú i es clava aquella agulla, ja d'hem liada és... Sí, no dic i varen posar un dispensari de seringues i sí. em sembla que no sé no sé què hi va ser, que va seca el va Rompre. Bé, van, a, van a sí. haver alguns veïns que, que van... Pues això també diu molts també dels veïns, Us sento que sigui tan franca, però també de, si estan posant solucions a l'Ajuntament, estan fent coses i a més a més, això tampoc els agradi, el que agafa ens rompreu, doncs pues què volen? O sigui, a part de les manifestacions que fan, bueno, pues, és que també de vegades hem de tenir una mica més de desenys, sent més, més seriosos i conseqüència amb els nostres actes. Estic d'acord que no és molt bo, que molt bona imatge, tenir una persona que s'està punxant a un, a un carrer o a un descampat. Però has bueno, de, de mentir perquè jo crec que han mentit una mica amb, aquest, amb, aquest, eh, uh -huh. amb aquesta situació, dir que està per tot els costats, per tot i està en un descampat. Bueno, que faci al a l'ajuntament. però és que, encara que l'ajuntament faci alguns no estarà mai contents. Va, els veïns el que diuen és que aquesta màquina era un dispensari mòbil que, que ja podia anar a qualsevol altra hora de xeringues i que això era el que cal evitar. Que les, les, les sí, però màquines... la, la solució és rompreu? No. Mm. És que amb les formes, amb les formes mm. perden la raó. Jo no mm. dic que no tinguin raó, jo el que dic és que amb les formes perden la raó. Perquè són malalts, mm. o no, són, mal, són persones que estan malalts i se les han d'ajudar perquè a mi, si tingués alguna família o jo mateix si estigués en aquesta situació, m'agradaria que m'ajudessin. Uh -huh. I la solució no és anar a rompre coses perquè, i, i, i fer manifestacions que no tenen una, un recolzament legal. Uh -huh. Aquesta no és la solució, ni sortir per totes les teles dient que és, l'o pitjor del món és aquest barri, perquè això tampoc dona molt, molt bona imatge. Jo crec que els veïns no, no han dit que, que, que el pitjor de tot sigui aquest barri, sinó el contrari, no? que, que la gent, que la gent ja, home, pot acostar-se a aquest barri que... Jo que... Visc aquí, ai, perdó, no visc aquí, mm. tinc amics que viuen aquí i, i diuen que uh, per part de l'associació s'està fent una mica manipulació, sí, manipulació dels fets. Mm -hmm. o sigui, és la meva opinió, que ningú s'enfadi, jo els dono tota la raó que no, eh, que no és agradable veure eh, ningú punxar-se, mm -hmm. però bueno, d'aquí al que fan i que per les formes s'estan perdent la raó, perquè, torno a repetir, fer eh, actuacions o, o cacerolades sense notificar-ho a, a els Mossos no, crec que no és la forma, mm -hmm. i rompre els dispensaris tampoc, és una forma de protestar mm -hmm. correctament, o sigui, i per la forma perden la raó. Jo ho sento, però és així. I amb això, no, torno a repetir, no recolzo aquesta situació de, de que la gent es punja on vulgui. Aquesta és la meva opinió. El que no podem fer, o almenys això és el que els veïns diuen, és crear doncs, una societat enco encoberta, no? De cobrir el, el, els fets. No? Però jo no estic dient que, que ningú cobreixi els fets. Al contrari, jo no estic dient que això... Jo estic dient que si volen que fer activitats o accions en contra d'aquesta situació que les facin, però que les facin bé, perquè si les fan malament, estan perdent la raó. I Mar Mònica, vosaltres que penseu del tema aquest de les drogues i de... Jo estic d'acord amb ella en això o sigui que si es vol protestar, es vol defensar algú, molt important perquè et facin cas perquè en el moment, és com si vols convèncer algú i li dius cridant i de mares maneres, és que no et farà cas, perquè ja directament no et voldrà escoltar per tal com l'estàs tractant. Per tant, no sigui, s'han de fer les coses d'una manera per fer-se entendre bé. Però que això és un tema, en veritat, sense sortida, perquè ara els veïns d'aquest barri han esclatat i els Mossos sí que estan prenent mesures aquí, però això no només passa aquí, això passa a molts llocs, és a dir, a quasi tots els barris... Hi ha un punt on es ben droga i la gent consumeix droga. és, és, és un tema sense fi. Uh -huh. Mire digues. Bueno jo tenia entès que tot i que ha pujat els, les patrulles, la droga encara hi és. Llavors no ho veig com una solució. Jo he vist que en un barri petit que abans hi havia molta droga, ara no tant. recordo que quan mon germà era petit i baixaven a la plaça de baix, els dèiem a ma mare, si veieu algú punxant-se, pugeu. I pujaven. Llavors jo crec que també la gent del barri, suposo que aquí, com passa el meu barri, la gent sap qui són els traficants i qui són tota aquesta gent relacionada amb la droga, perquè el barri se sap. Però, clar, si per moltes patrulles que facin? La policia, no, per exemple, nota que aquesta gent no guanyem res. D'acord, doncs amb aquesta, amb aquesta informació nosaltres que tanquem la tertúlia d'avui i hem de dir que és l última abans de Nadal i que no sabem si dimecres que ve hi haurà programa perquè doncs, eh, sembla que estan decidits a baix de fer reformes aquí a la ràdio, cosa que, de la qual doncs, el, ens alegrem Uh, per, to, per tot el que suposa i uh, doncs esperem que quan ens tornem a retrobar-nos, doncs, continuarem uh, parlant d'altres doncs, temes que no siguin doncs, tan cruents com, els, com aquests de, de la droga, no? D'acord, doncs, Maribel, moltíssimes gràcies, gràcies. també Joan Francesc, gràcies. Mònica, Mar, i a la Mireia també donar-li les gràcies. gràcies. I ara... Ara el que farem serà eh, avançar-vos alguns dels actes, alguns dels esdeveniments que hi hem preparats per aquest per aquests dies de Nadal per aquestes festes. Per tant, ara fem una petita pausa i tornem tot seguit. He vist un diu que t'envolta prop tu. Des del 91.6 de la EJM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs ja tornem a ser aquí una altra vegada i ara per comentar-vos doncs, alguns dels actes, algunes dels esdeveniments que es realitzaran aquests dies de festes, que no podem dir Nadal, hem de dir festes, la Fundació Barcelona Comerç i DAM organitzen concerts mòbils i espontanis per animar aquest Nadal. Concerts sorpresa, corals ocultes i concerts socials, l'actuació d'Amazoni, Dorian i Sidoni, activitats d'impacte i una Nadal a pròpia. Fem, fem, fem. La campanya d'animació nadalenca té guany un programa ben divers i original i està organitzada en mitges per la Fundació Barcelona Comerç, que aplega els 17 eixos comercials de la ciutat i la casa cervesera Damm, que hi ja han desembolsat prop de 350.000 euros. Del programa musical Nadalenc destaca per efectiu el que ha estat batejat com a carrusel de música de Nadal, una caravana formada per un quadricicle vermell que estarà conduït per sis músics i anirà acompanyat d'un parell de tàndems amb acròbates urbans, artistes i malabaristes. Els recorreguts es faran durant 20 dies per zones comercials al llarg d'unes 3 hores al dia que acabaran el 24 de desembre i seran un dels plats forts.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 de Nadal, fem, fem, fem, una particular versió de la Nadal, aquesta del fum, fum, fum, que fa una crida a la preservació de les tradicions, a la mobilitat de la ciutat i al consum, al comerç tradicional. El programa al qual l'Ajuntament ha donat suport es completa amb concerts socials, a residències de gent gran, casal d'avis i hospitals de nens i nenes eh, i corals ocultes en llocs de molt de trànsit, transport públic o mercats, en què actors camuflats entre el públic, els proposaran cantar. I ara eh, anem a saber què és el que es fa al centre Garcilaso, perquè ja també s'organitza una festa de Nadal. El centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix avui, a partir de les 4 de la tarda, una gran festa de Nadal al centre Garcilaso. Una tarda de festa amb batalla de street dance, popping, hip-hop i freestyle, a càrrec de dinamització juvenil i espai jove Garcilaso. L'activitat és gratuïta per a joves de 12 a 29 anys. I hem de dir que aquest matí es fa el sorteig de 10 paneres de Nadal al Mercat de Sant Andreu. Bueno, doncs el Mercat de Sant Andreu a la plaça Mercadal número 41 us ofereix avui el sorteig de 10 paneres de Nadal. I el sorteig de dos televisors i diferents electrodomèstics per la llar. El mateix Mercat de Sant Andreu a la plaça Mercadal número 41 us ofereix avui a la una del migdia el sorteig d'un televisor de 32 i 19 polsades. Es regalarà una botlleta per cada compra realitzada i si estem al Mercat de Sant Andreu podem anar a Can Fabra, on hi ha aquesta microexposició de còmic de Madó Penya. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix cada dia una microexposició de còmic de Madó Penya. Els dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 a 9 del vespre, els dimarts i dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9, i els diumenges de 11 a 2. L'entrada és gratuïta. Hi ha una exposició que no ens podem perdre, que és una exposició de quadres a l'oli i a aquarel·les al Centre Cívic del Bon Pastor. El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard, número 3, us ofereix de dilluns a divendres fins al 24 de desembre una exposició de quadres a l'oli i aquareles a càrrec de Bernardo Gago. L'horari de visita serà de 9 a 2.15 de la nit. L'entrada és gratuïta. Doncs eh, ara que ja som a al Centre Cívic del Bon Pastor, podem tornar cap a Sant Andreu, i allà doncs hi trobem els tallers familiars i espectacle infantil amb el nom de Celebrem el Nadal, al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Com has dit, Jordi, al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes, número 30, us ofereix demà, de 6 de la tarda, dos quarts de 8 del vespre, tallers familiars i l'espectacle infantil Celebrem el Nadal. Demà es farà, ara ve Nadal, un taller familiar de, de guarniments nadalencs. L'entrada és gratuïta, però recordeu que cal que us inscriviu prèviament. I no tot passa al centre de Sant Andreu, també passen coses al barri de Congrés Indians, com per exemple aquest taller que es diu l'Hodoteca de Nadal. El casal del barri Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25, us ofereix aquestes festes, a partir de demà i fins al 5 de gener, un taller d'Hodoteca de Nadal. L'horari serà de 9 del matí, a dos quarts de dues del migdia. Aquest nadal no et quedis a casa. vin a jugar. Cal inscripció pèvia i és un taller dirigit a nens i nenes de 5 a 12 anys. L'entrada general costa 36 euros. I si som al Congrés d'Indians ens podem anar una mica més cap a baix, a caminar cap a la, a la Sagrera, i allà hi trobarem allà on els peus em porten a, a, a, dins l'espai de la nau i benor. L'Annau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins al 7 de gener l'exposició Allà on els peus em de Sara Barzosa. Viatjar és una de les experiències més enriquidores per a l'home. Ens obre la ment i fa desaparèixer les fronteres. Viatjar és estar en contacte amb altres vides, altres cultures, altres paisatges. Capturar aquests moments i que esdevinguin eterns és un repte i per mostrar-ho tot un, un privilegi. Allà on els peus em porten. És un recull de fotografies de diferents indrets on els meus peus m'han portat, entre les quals hi ha instantànies del sud de França, Sicília, Marroc, Nova York, Argentina i la nostra terra, Catalunya. Sala, màquines, nau Ivanov, entrada de franc. Molt bé. I una cosa, una tradició que no podia pas faltar aquests dies són els pastorets que realitzen el Casal Catòlic de Sant Andreu. El Casal Catòlic de Sant Andreu, que es troba al carrer Pons i Gallarza, número 58, us ofereix aquests dies la representació de l'obra de teatre als Pastorets, a càrrec del grup del mateix casal. Les representacions es faran el 25 de desembre, la diada de Nadal, a les 9 del vespre, el 26 de desembre, és a dir, la diada de Sant Esteve, a les 7 de la tarda, i el 2, el 8 i el 9 de gener, a les 6 de la tarda. L'entrada general és de 6 euros. I ja que som al Casal Catòlic de Sant Andreu, si voleu anem a, cap al barri del Bon Pastor, on trobarem a la Maquinista, que és, hi fan una exposició amb el nom de Barcelona Rock Rock'n'Roll, Primeros Acordes de lo Quillo. Doncs a la botiga FNAC de la Maquinista, el Passatge Potosi número 2, us ofereix aquests dies l'exposició Barcelona Rock'n'Roll, Primeros Acordes de lo Quillo, que és de dilluns a dissabtes, de 10 del matí a 10 del vespre. La mostra té el valor de servir en imatges dels primers compassos no només del roquer català Loquillo, sinó també del rock and roll a Espanya, molt abans que Madrid li donés impuls amb la movida. Les fotografies de Jordi García, que va mantenir i manté una estreta col·laboració i amistat amb el loco, no són únicament als retrats d'una època i un moment, ni en cap cas anècdotes del passat. La gent que aquí es veu, famoses i particulars, va conformar una generació sense en prou feines altres regles que l'honor entre companys i el respecte al rock. Però sense la qual no hagués estat possible explicar el canvi social i cultural experimentat en Espanya amb la transició. Un document fotogràfic històric inèdit que comparteix aquesta actitud i que reflecteix en primera persona la vivència personal i generacional dels inicis de l'Oquillo. L'entrada és gratuïta.: Doncs abans de que continuem amb la nostra habitual agenda, dir-vos que tenien dues vies de contacte. Un és el número de telèfon, que és el 933456454 i l'altre que és el mail, que és informatius arroba rtb, baixa, guió, A través d'aquestes dues vies doncs, podeu apropar-nos a totes aquelles informacions, que queixes, dubtes, suggeriments doncs, que us agradi doncs, fer-nos arribar. I també dir-vos que si avui eh, posem punt final en aquest programa abans de les festes de Nadal, doncs eh, si voleu estar informats les 24 hores també teniu una oportunitat que és anar cap al, al blog que tenim, que, tenim, que és tot un poble.blogspot.com. i allà doncs, trobareu tots els informatius i tots els programes que hem anat fent durant aquests dies. I també dir-vos que si voleu eh, saber més notícies també tenim una, una web, allà trobareu totes les notícies escrites i actualitzades dia, dia a dia i que eh, això ho podeu trobar a la nostra web, que és www.rtv-fma.com doncs A través d'aquesta web coneixereu dia a dia tot el que passa als diferents barris de Sant Andreu. I ara ens n'anem cap al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre eh, comencen a fer ara una, una representació de teatre que es diu Flirt, amb la companyia Guillem Albà i Always Drinking Machine Band. Això és el Sant Andreu Teatre, com hem dit. El Sant Andreu Teatre, al carrer de Neopàtria, número 54, us ofereix aquests dies, fins al 9 de gener, la representació de l'obra de teatre Flirt, a càrrec de la companyia Guillem Albà i Always Drinking Marching Band. Un espectacle per ensenyar i ensenyar-se a través d'escenes musicals fresques i divertides on es mostra totes les seves aptituds i la seva manera de ser, pensar i viure. Dijous i divendres a les 9 del vespre, els dissabtes a les, a les 9 i mitja del vespre i els diumenges a dos quarts de set. Entrada general costa 16 euros. Venta d'entrades per servir caixa o fins a una hora abans de començar l'espectacle a les mateixes guixetes del SAT. Molt bé, doncs ens queda una exposició per comentar-vos a, cà a càrrec de la JAC7, que són Premis Joves Arquitectes, i es fa a la Nau Ibanop, i avui precisament comença. Exactament, des d'avui i fins al 31 de gener, de dimarts a divendres, de 5 de la tarda, a 9 del vespre, la Nau Ibanop us ofereix l'exposició a JAC7, Premis Joves Arquitectes. Aquesta exposició mostra els treballs guanyadors de la setena edició dels Premis SEJAC, organitzats des del 1996 per l'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya i convocats cada dos anys amb l'objectiu de donar a conèixer la producció dels arquitectes joves i de donar suport a la seva projecció. Hi trobareu exposada la documentació que ha estat objecte de valoració per part del jurat, tal com li va ser lliurada. Els participants han estat arquitectes menors de 40 anys que han presentat els treballs realitzats durant el període 2008-2009 en les categories d'obra construïda, projectes no construïts, treballs d'investigació teòrica, tecnològica o una altra producció entorn a la difusió cultural de l'arquitectura, articles, assaig i projectes finals de carrera. Molt bé, doncs Mireia, moltíssimes gràcies i avui hem de... Felicitar a la Mònica i a la Marca s'incorporen en el nostre programa i també a la Mireia i al Xavi Alvarez, que és a la part tècnica. Nosaltres, que ho deixem aquí, ens retrobem doncs, quan sigui possible que puguem gaudir d'una estona per acompanyar-vos i per comentar-vos doncs, les últimes informacions arribades a la nostra redacció. Doncs, eh, sense res més, que passeu una molt bona tarda, un bon Nadal, un bon Sant Esteve... I si no ens veiem, doncs això, que, que passeu un, una bona diada de, de, cap, de cap d'any. Molt bona tarda a tothom.